Je, um e、ut idi, h ウメハンゲイカ k o t タフ uta matibabu bila m a f a n i k i o fanya ウナフォニャビ a シャラコビデ i Lakini hu pigi hatua、ア h チュマ ulete, i m e f a n y o k o. O, u a m c h e z o k w a k o Kiboko, n i d o t a m k a l i Malela h e b a l i s t Clinic, uwe ome t u Pio Magini, Aumefunguanyota, Hapa, Nipo Kiboko Yao, Fika Leo, Udionema Jam, na Kutatuliwata t e Zolako tena, k w a h a r a k a Zaidi, Hudumazao, Nikuanga m i z a Magini w o t e w a s h a r i k w a k u t u m i a Jamvia, Kutimu Magonjo. w よてやとかないようなシるキザワナダ、コティブフィドンダ、ソグウィシーバシキヤダワザキズン、コティブマラザヤパモ、ソカリアキパンダ、レシアキュパンダ、コティブフィドンダ、ビアトムボ、ココトミヤマウアヤミティ、コティブウンギリ、コティブウキキキ、ティマヤキグミゼコウトトウ、ウニアムリウムヤカミタトハディサバ、ウドウマヨパンディシャギニョタ、ナクインアリシャ、ウンドシャノクシソグムウィリネ、ウンガミゼウチャウィンウィリネ、ティマヨ キングザムウィリアドウィンガザメイディア VITIMUVEKISHOTUANINGE WATUNGITU WAMESIDIWAN ニャドウィンガザムカリマレーラハディウィンガカンパティアザワディアガリカマシュクランニコワトウマズナパティカナシクソテカソロシキエイユマナジュマニネペケモダニコウンジャ ファハム、ダリリコミナンビリ、ザジニキソケ、ナタビエザケ、カレカムリオビナダム。コアヒサニコブワイドクタムカリマレラ、ヘバリステクリニック。 マンダーギーニー、ドクター・リズキム・カリマレラ、ミミネイトワ、アナニアス・エディガー、アワリアヨテ、ポケアサラムザ、ドクター・リズキム・カリマレラ、エム・タンザニアン・アフリカ、ニマトメニケドクター・ンバウム・マニア・フィアン・ジェマ・カビ Na ni wakati mwingine tena wakumshukuru mwenyazi mungu kwa pumzele tujalia. Kwani, kuna amba waliotamani kuyo na leo ila hawakufanikiwa, sika na kwamba sisi ni bora sana hapana. Ila ni kwa huruma yake na reema zake na ndio mana mpaka leo tuposalama. Amen. Ndugu zangu, leo Dr. Riziki atapenda utambue dalili za jini mchafo inakisoke na tabia zake. Lengo na dhumuni ila kumzungumzia jine huyu ni kuamba usijie kujichanganya kama ambazo wengi wanavujichanganya pasina kujua. Yani gonjwa linalo stahiri kutibio kuma daktari wa kenyeji, badala yake huwelekio kuma daktari wa kisasa, yani hospitali. Au tatizo lingine maradhi ya kutibio hospitali mto naepeleko kuma daktari wa kenyeji. Hili nalo... Tati zohilo, anasema Dr. Riziki Mkalimalela, kwamengi zaidi kuhusu somohili la leo na mengi nayo, tafadhali wasiriana na Dr. Riziki Mkalimalela kwa na baza ke. Ambazo ni anza na alama kujumlisha mbili tena tano, tano, saba mojasita, saba tano, saba tatu, saba tatu. Au anza na alama kujumlisha mbili tena tano, tano, saba sita sita. シフューリネシフューリシフューリネシタササバスカーカーカーカーカー i ーカーカーカー t ーカーカーカーカー e ーカーカ n カーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーーカーカーカカーカーカ Kwa mfano, unaweza kuwa na marathi ya presha ukaenda hospitali wakapunguza tatizo, lakini ukaenda kwa doktor kenye jia katibu tatizo hilo kupitia miti huu ni mfano tujia maani. Hamna dogo, sijasema msienda hospitali. Lakini hapo hapo, ukitupiwa jini baya au kukumbwa na jini mchafu, hospitali hawaweze kutibu tatizo hilo, Zaidi yako tuliza maumivu yariopo sainfulani yamuliwa kuyano sababisha na jinihu yomchafu bila kuyua chance ocha maumivu haya ni nini na yote haya ni kwa sababu hawana teknolojia yautambuzwa mtole na jinimu lini nendio maana mara nyingi hospitali wakijitaidi yako tu butati zo suli juu akupitia dalili waki shinua tu kusawfu tati zo hilo kauli amuisho daktaru tazki ya samhani na polisi sana komata tizo. ila kwa tatizo hili jamani sisi tumishindua, nendeni mkahangaike. Hapo kwa mtu mzima, ata kuwa mshelewa nini ambacho daktari ya na namanisha. Hwa hawaweki wazi, kwa sababu fulani fulani za kimadili ya kazi zao. Umenipata mpaka hapo. Kwa mifano hiyo, ito shetu kusema kuamba, Afrika tumejaliwa neema na ngufu kubwa za kukabilina na marathi ya kibina damu na wanyama kupitia miti. Miti yambayo tumibakiwa nayo na kuito ushurikina kisa tu, tumijaliwa miti yenye kutibu maradhele tingenezo na wao, kwa lengo la kututafuna wa Afrika. I say hii ni hatari sana, amka mwana Afrika kumekucha Afrika. Eti tiba za kia Afrika ni ushurikina, kisa tu kuna miti na yotibu sukari, tiba ya kia Afrika ni uchawi kisa tu inatibu presha. Hmm. Ama kwa kweli tumetekwa kweli kweli, halafu tusivoelewa nasi tunakubali bila kuhoji. Nia ujinga usiopimika katika mzani kwa kweli. Anashanga Dr. Riziki Mkali Malela. Itoshe tukusema Afrika tumebarikiwa naema kubwa katika tiba kupitia miti jamani, amka nami ufahamu siri hii. Hidojificha katika miti ya tiba zidia marazi mbalimbali mbali ya binadamu na wanyama na sema Dr. Riziki Mkali Malela. Sasa basi, ungana na doktari ziki katika kufahamu daliri kuminambili za jini kisoke na tabia zake pia katika mwili wa binadamu. Kama, unamarathi haya, basi huenda umikumbwa au kutupiwa jini kisoke katika mwili wako. Moja, maumivya kichwa ya mara kwa mara. Mbili, kizunguzungu ucha mara kwa mara. Tatu, kuchoka pasipo sababu za msingi. Ne, kuhisi usingizi mara kwa mara. Tano, kupiga miayo esivo kawaida. Sita, kuhisi kutembewa na vitu muirini. Saba, kuwa natabia ya upoteva kumbu kumbu. Nane, kuwa mtu mwenye hasira za mara kwa mara. Tisa, kutamani kupiga kelele. Kumi, kutoko na damu ya hethi bila kukoma kwa kina mama. Kuminamuja, kubano na kifuwa mara kwa mara. Kuminambili, kuhisi umebiba kitu mgongoni, yani chini ya maungio ya bega la kushoto, ewe mtanzania na mwanafrika. Kama unadalili zisizo pungua nne mpaka tano au zaidi katika dalili hizo tajua, elewa kuwa umekumbwa na jini huyo atari au kutumiuwa na wanadamu wa seona hofi ya mungu. Hivyo basi, wasiliana na Dr. Riziki Mkali Malela kwa msaada wa maangamiza jini huyo. Number za Dr Riziki ni anza na lama kujumuisha mbili tena tena sababu sita sita sifuri nne sifuri sifuri tena sita kwa mna utumiwa WhatsApp number anza na lama kujumuisha mbili tena tena sababu moja sita sababu tena sababu tatu sababu tatu kwa wasio na wasa pufika kwa Dr Yoyo toki Afrika aliye karibu na wewe kwa msaada kumundo wa jinhu yoyasiwa heri. au nenda kanisani uko mbewe. Hapa kuna angalizo. Kuwa makini na baadheo nojiita madaktari waki Afrika baadheo ni matapeli. Lakini pia wa Tanzania na wana Afrika ni vizuri tukairudi jadi yetu ili tupate suluhisho kwa matatizo mbalimbali ya nawe kumba dunia kwa sasa. Jadi mizim na tambiko ni asili yetu wana Afrika ya nawe kumbaba dunia kwa sasa. Usipuze ukajuta kwa kichapo cha marathi ya siopo na kwa kutothamini ya siri yako wanasema Dr. Riziki Mkali Malela. Dr. Riziki yatakupa mfano moja kuna kipindi alisafiri kuelekea nyumbani kwa huko tabora ili kwa onandugu na jema. Akabatika kufiga kwa shangazi yake moja aliekua kisumbulio na marathi ya tumbo ya kufuruga na kutapika pia kwa kipindi shamiaka mitatu. Kilichotokea bada Dr. Riziki kufika nyumbani kwake, alimkuta kio katika hali hiyo hukumeza ni kwake kukiwa kumitapaka madawa ya viwandani. Agamuliza, shangazi kulikoni, au na mpango kufungwa famasi. Shangazi haka mjibu siya fadhali ingekwa famasi mwanangu na sumbulio natumbo kwa miaka mitatu. Nimitumia madawa ya hospitali mpaka za Kenya jibila dalijizo zote za mafanikio. Dr. Rizik ya nasema, haka mtazamia katika utabiri aliobarikiwa, kisha kahoji kuwa mara ya mwisho ulifanya sala kwa mara hemba buyenu nilini, shangaza ka mjibu hata siku mbuki ni zaidi ya miaka 28. Basi, Dr. nasema, haka muanda kufanya sala hilo kwa muungozo mama yake ambaye, Dr. ni bibi yake. Uwezi amini, mara baada kukamilisha sala hizo, aliamuka mzima mpaka leo, na ni mwenye afya tele. Hali iliompelekea mpaka leo kutambua umuhimu watambiku na jadi, huku muda huo amekwisha tafuna kemikali za viondani kwa muda miaka mitatu bida daliliza mafanikio. Yani ilikuwa kila, ataka poenda kutibio hospitali, wanamambia ni vido nda vya tumbo, lakini yalitumia dawa mpaka siso zijua bida mafanikio. Dokta Riziki mkarima lela nasema, Anatusii wana Afrika, tusiiwewepeso wa kubeza vyakuetu, kwa ni vyazamani ni hathina, na vyakali ni dhahabu. Kwa lolote lile, tafadhali wasilina nae kwa namba zake, anza na lama kuyumlisha mbili tanu tano, saba muja sita, saba tano, saba tatu, saba tatu, au anza na lama kuyumlisha mbili tanu tano, saba sita sita, sifuri nne, sifuri sifuri tanu sita, asante ni kukunisikiliza. モアンダアジオマカラヒーニドクターリゼキムカリマレラクトカドクタムカリマレラヘバリスクリニックミミネイトワアナニアスエディガ